Bon dia. De nou a en Rubí al dia tenim el Marc Pasqual amb nosaltres, la secció de vida autònoma, que ja sabeu que pretén això, que puguem ser el màxim d'autònoms possibles i que puguem fer-ho des d'un punt de vista alternatiu, sostenible, etc etc. Per tant, el Marc arriba ara aquest mes de gener, finals de gener, per explicar-nos quina és la previsió, que hauríem de fer... Eh? Mm -hmm. si tinguéssim allò un hortet a casa o eh, si conressin al camp, etcètera, etcètera tota aquesta informació que ens cal no perdre i saber ens la porta al mar. bon dia bueno, un hortet o un test al, al balcó insistim, que, sí. que també és vàlid això sí, eh, aquests um, tests al balcó, horts urbans, diaulí Déu-li com vulgueu, però animant a tothom a que tingui aquesta meravellosa experiència de conrear moltes vegades doncs, allò que s'acabarà menjar o fent servir. I tant que sí. Que és un plaer, eh? Sí, sí. Doncs, bé, com deies tu, avui fem finals de gener, fem, ja parlem de previsió del febrer. Sí, però deixem que et digui una cosa. Digues. Finals de gener, sí, bueno, atípic. No, atípic tot. Ja no finals de gener, sinó el gener i el desembre i... Bueno, no sé. ja, de fet, quan anava, anava a començar així ja, estar preparant la sessió I deia, vale, i jo, què vols que t'expliqui ara? No ho sé però... Perquè, clar, vulguis o no, busques referències Per fer aquestes sessions, no és tot de la meva butxaca I és que tampoc et pots D'un mes de febrer estàndard Perquè és que, no. jo de fet, el que ja ho comentarem Però hi ha moltes referències Del que parlarem avui, que és per un març clar. I sempre amb la condició de Que no hi vingui l'hivern ara Clar, el que hem de fer és, si suposa que l'hivern hi ha passat, hem de un febrer de bon temps i quasi veu un març. Però si ha de venir, bueno, també tenint en compte, potser ara ens va baixar la temperatura i ens gela. Ens gela tot. El que sí que és veritat és que, a més a més, estem a punt de batre el rècord, si no m'equivoco. Estem ja, eh? Si no, avui, ens sembla que avui, eh, dimecres, doncs eh, estem a punt de batre el rècord dels dies que fa que no plou des de l'any 1928. Això també és una veritat. Ahir, és una barbaritat ahir anava amb la moto pel carrer i m'han cabrat quatre gotes i dius plau que això augmenti però no no vas tenir aquesta sort eh? no, no, i sembla que d'entrada eh, la previsió ara per ara com no canvi finals de setmana etc etc, doncs no és la de tenir precipitacions la qual cosa parlen de ratxa seca que això també d'alguna manera mm, heu de ser creatius no? o sigui que mm. fins i tot la gent del camp heu de ser capaços d'improvisar Sí. en funció d'allò que us trobeu perquè una cosa és el calendari del pagès i el que marcaria i l'altra és ser la creatius, la realitat Això és com tot, és anar provant i anar aprenent de l'experiència i intuïció, vulguis o no, per molt que estigui tot això molt estudiat, després és veure tu, aviam com, com veus que pot donar la cosa, perquè ens fem una idea parlàvem del febrer, el febrer és molt similar a nivell de camp, les pautes a seguir són com a l'octubre, que parlàvem que era l'impàs entre els cultius d'estiu i per preparar els cultius d'hivern, que havíem de llaurar el camp, preparar les eines... Fabre és el mateix, però sortint dels d'hivern i entrant a... En la és, és el mes de preparació pels cultius d'estiu. Hi ha cultius que ja comencen, hi ha... Bé, bueno, ara anem a, acabem de pudar els, els fruiters, les eines les han d'estar llestes, hi ha cultius que els podem fer a l'hivernacle per plantar-nos al març... Bé, bueno, és una miqueta també... Com a plantegement general, Fabre és a l'octubre, a novembre, però de primavera. Seria aquell mes de preparació, eh? De cara sí. ja al que seran els cultius, tu has dit, eh, d'estiu, i de cara ja a doncs, eh, una època intensa, perquè sí que sí. És, és veritat que, que si a l'octubre és preparem-nos de cara a l'hivern i, per tant, deixem-ho tot eh, preparat, ara ja és preparant-nos perquè representa que a partir d'aquí ve la feina important. Sí, exactament. Ara, bé, bueno, és això. El que estem és, per un banda preparatius de cara als cultius... De' d'hortalissa, més, més petits, de plantes, diguéssim, i pel que fa a fruiters, que també és un... un clar. altre tema, sí. ehm, Estem és el mes del de, final de poda, és a dir, el que haguem de podar, o fer esqueixos queixos de, de fruiters, és el febrer. al març, les, eh, amb el sol i el clima, les, teòric, clar, deixem en marge una miqueta el, el temps d'ara, perquè si no ens tornarem bojos. Sí, sí, sí. Però al tornar a temperatura, les hores es reactiven, per tant, ja no és bo per ells. Per tant, el que no estigui fet al febrer... No, no a nivell de fruiters, tot el que és tallar, eh, un fruiter es quan l'arbre, com que fa fred, la seva energia la porta a les arrels. Per tant, la part aèria, les branques i els troncs, queden mig morts. i hivernant, diguéssim, la saba no circula tant com a l'estiu, i aleshores, quan tu talles, el dany és menor. Per tant, podar fins a febrer. brè. Després es tornen a despertar i ja és un, una ferida major, diguéssim. Molt vale. bé. I això, i fes queixos, parlant, que no hi entrarem més, però... Per si tenim gallines, ehm, augmenten les hores de sol, es dispara l'aposta. Tenim en compte que els hores de febrer són molt valuosos perquè no a nivell econòmic, eh, sinó de sí. qualitat uh -huh. perquè es torna a disparar el nombre i a part són ous més grossos perquè és com, això ja porten un any més de vida i torna al bon temps i van amb ganes ah, mira que bé. sàpiguem que tindrem més ous val la pena, per tant, el mes de febrer mira animeu-vos i, i a consumir entre cometes ous bé, de fet, ja és un, ja és un... Bueno, la tradició va marcant no? i mm. un, un, un mes d'aquells en què es preparen dolços i coses, bé, sí Sí, farem sí. serviaus, va <laughs> tot clar. I tant eh, Pel que fa al camp, tornem-hi bueno, Tant al camp, si tenim un hort Com un hort urbà, o com si tenim un test Tot serveix, eh És el moment per, que dèiem, per llaurar I primer per afamar per, per ficar adobs, ficar fems, ficar compost El que sigui Però d'aquí poc plantarem, ara el que ens interessa és Adobar i llaurar Perquè aquests compostos es vagin degradant I després quan plantem alguna cosa Sigui més fàcil d'assimilar Molt bé Perfecte. Sí, això també ho hem de tenir clar, eh? si tenim test, tenim jardineres que hem plantat coses, etc, doncs aquest seriós més per reduir la terra, mm, si algun fruit té, doncs, haver-lo podat, el que, el que calgui, i, i vaja, deixar les plantes a punt no?, per tornar a brotar amb mm. força. Sí, l'abonarà és important, perquè després, quan veus que una planta està pobra, que les fulles s'engrogeixen i mm -hmm. falta alguna cosa, tu l'abonaràs, tiraràs per sobre, diguéssim, però el grau d'absorció no és el mateix que sí, ara, abans de plantar, tu tires una gran quantitat i llaures. Aquestes feines enriquen a nivell generat del sol. Clar. En canvi, quan tu tires en superfície, quan la planta ja està, ja està plantada, i ja està crescuda, tu no pots escarbar. Diguéssim, ho en superfície Clar. i la planta aprofitarà una part molt menor, perquè amb l'aigua els fertilitzants filtraran cap a baix i només el que vagi de passar podrà agafar l'arrel. Val. Mm. Ah, no. Perfecte. És, sí, sí, val la pena no? saber-ho, sí. sí. Aleshores, un altre factor, com estàvem dient, és el fred. Clar, ara, amb la temperatura que fa, tu pots et dic que ja podries plantar si més no jo provaré hem... llavor diguéssim nuals al camp com la fava bueno, vull plantar blat que el blat ve al març però d'aquí un parell de samana ja... la demoro, perdona que no havia dit. el plantarem directament però si hem de fer cultius que no siguin tan grans com vaig a plantar 200 faves si no, que volem fer els quatre carbassons o el que sigui jo recomanaria per prudència fer un hivernacle que no fa falta ara mateix Clar, però, per prudència, però no? si fa aquest bon temps i d'aquí un mes et trobes que s'ha mort tot mm. ja serà mala sort així que senzillament és, és això és fa bon temps però per si un cas per no descartem eh? el fred ja com un factor de risc després hi ha un, un, fa, un altre factor en compte que sempre es, es parla en aquesta època igual que, el, que a la tardor que a l'octubre que, bueno, que no fa falta Digui, la situació actual no la requereix però és tenir en compte cargols i llimacs perquè ah. en teoria és un moment d'any molt humit què passa? humitat en tenim gens però bueno, recordem si era si ara venen les pluges i ens, ens puja la, la humitat mm, és per... fàcil que tinguem una, una bona quantitat de cargols sí. i llimacs bueno, un truc és la cervesa els encanta perquè és, és sucre per tant, si tu fiques una terrineta amb cervesa a l'hort o a la jardinera o el que sigui, l'endemà matí estarà plena de cargols. Tu els pots agafar i te'ls te pots endur. O, si no, el poço del cafè també és... Hi ha diferents substàncies... Les... Ah, no ho sabia, això del cafè. Sí. Mira que bé, he tingut una lluita important jo amb els cargols al el, sí. el pati jardí de casa. Important, eh? Durant... Molt de temps, perquè era allò, anar a buscar els cargols, eh? Ah, eh, no sí, sabia sí. jo que Bé, això hauria pogut ser així. Perquè són... Marian, però, I una altra tècnica, que jo no, no la defenso per, personalment, perquè es utilitza sal, que ah, per ells els deshidrates i és, bueno, és una miqueta sí, clar, cruel. Una mica heaven, eh? una mica però en el cas del del cafè, és similar, és, és desagradable per ells, no és mortal, no és tòxic, no els hi fa mal, però és desagradable, per tant, quan hi hagi cafè ells no passaran per sobre. Val. O sigui, són... però llavors no hi aniran, quasi que m'interessa més però pots que, que... fer la combinació pots fer que la, la, la tarrineta amb, amb cervesa exacte. i al voltant de les plantes de quan vagis fent cafeteres sí, sí, sí, les pulvorejades sí. per allà sobre les cendres també, de llarg de foc o de fet una urbacoa, també van generar fa mateix, és com que és absorbent, diguéssim, per és desagradable perquè se'ls seca la boca, diguéssim, no bueno, sé què en perfecte, molt però com bé. que no hi ha humitat de moment no tenim compte, però que com ho sapiguem que sempre va bé molt rebé què més, que més bueno, i què plantar què plantar, a veure, ara ja et dic, eh? el que és, si en un febrer normal ara és moment de molts cultius, eh? realment comencen que serien l'enciam, la pastanaga els rabes, la patata, patata ara és molt bon moment tot i el, el febrer que tenim la bleda, espinacs api, escarola, mongeta, pèsols i faves, pèsols i faves que són cultius mm, també molt típics d'hivern, els podem plantar però no allarguem gaire i el març potser ja serà tard Vull dir, no és així com altres cultius com la carxofa o la carbassa si plantes el març o abril encara et faran en el cas dels llagums, com el pes o l'olida de fava si volem plantar-ne per, per aquesta primavera diguéssim, plantem-ho ja al febrer no esperem el març bé. què més? el meló i la síndria també és ara el tomàquet, el pebrot i la verginia tots aquests són uns exemples de que deia que per precaució estaria bé fer un hivernacle però bueno, això a gust cadascú i assumim els riscos que, que vulguem. També carbassa, carbassó i el cogombra. Si volem, bueno, que si volem plantar all, que en uh -huh. vam parlar que l'all es sí. planta per Nadal, ja, ja, perquè el febrer ja no és més de plantar all. Així que bueno, estem a 27 de, fa, de gener, <ríe> tenim 4 dies a corre, que, corre, òbvia, corre, que, te corre. que òbviament el dels 4 dies sí, és, ja. és relatiu si es planta la primera de febrer no passa però res una, però la recomanació és um, de preceta, quan traguem millor que es plantin fred i el que comentàvem que els les, les anomenem avui pel mes que tenim cultius que es farien a febrer, eh, a febrer començarien a març però els anomenem perquè veien el temps potser també podem començar-los que són la remolatxa, el blat de moro la caixofa, l'ofàbrega la carbassa, el porro, també la maduja, o el, el bròquid i la coliflor, també, o el nap. També tots aquests cultius que són ja, mm, els agrada més començar amb calor, sí. amb el mes que tenim, a mitjans de febrer penso que es podrien plantar. Però també faig la mateixa pregunta, eh, juguem a l'hivernacle o ens la juguem? Amb aquests ens, bueno, Aquesta, amb aquests ens la juguem. Amb aquests ens la juguem perquè serien d'un març com a sortida del fred. Sí, aquests són Aquest l'únic perill que seria es que de capivolta que és un canvi molt sobtat de temps sí. i vingués fred. Exacte. Aix bueno, això passaria amb, no amb tots, però si sí, especialment aquests que hem dit que eren per març, que entrenant el març normal, el febrer fa, fa molt fred, mm -hmm. fa molt mm -hmm. fred i el març fa on comença ja a tenir el soler i va el bon temps. Aleshores és quan aquests venen bé. Què passa? Ara mateix tem aquí. Ara mateixen no, en març. Clar. Per tant, podríem i ja estem encara, eh? podríem ja genencara, Podríem plantar-los ja. És convido que si algú li s'obre espai o el motiva, es pot arriscar amb això. Ja dic, jo el de mort m'arriscaré amb... i ja ho comentarem per aquí. A veure, a veure què passa en funció, una mica, com dèiem, d'aquestes uh, previsions. Alguna cosa més? Què farem la setmana que ve? La setmana que ve, mira, justament ho hem parlat ara de, de poda, com que el febrer és l'últim mes, farem fruiters. Ah, bé, dels fruiters, una miqueta el, la reproducció i quatre cosetes està claríssim eh, que aquest mes de gener és un mes, en línies generals parlem de fruiters però si parlem de segons quines plantes que tinguem a casa, senyors, o poden ara o mm. i ara fa poc fred, o sigui que hi hauríem d'haver podat perquè certament hi ha brots sí, eh, d'algunes sí. de les plantes que tinguem a casa, aquest no és un espai de jardineria però d'alguna manera els faig el símil de que el que no hagin podat rosers que no hagin podat, em sembla que ja anem tard sí. eh? per tant eh, però en línies generals el mes de gener seria un mes per podar eh? també va a dir que amb això que dèiem que ja estan florits i ja fem tard, hi ha arbres que al desembre ja estaven florint sí, en exacte. aquest temps que portem no se sap molt bé, doncs, a Marc, t'esperem la setmana que ve, reparlarem, com dèiem, de fruiters, eh? I, tant, I, sí. i ampliament, si voleu adreçar-nos alguna pregunta, alguna consulta, eh, ja sabeu que ens la podeu adreçar en aquest programa, Rubí al dia, i que mm, podeu fer-nos arribar a totes les qüestions i dubtes que tingueu a Vida Autònoma, i Marc Pasqual ens les contesta. Exacte, la que ve. fins la setmana que ve.